Я певно вдивляюсь в їхні загалом нормальні обличчя і сподіваюсь, що хоч на одному з них про мене щось схоже на каяття. Але, на жаль, нічого подібного. Навіть тоді, коли дає показання мати Чурочкина, жінка, скам'яніла у своєму горі. Ні, ніхто із них в цей час не здригнувся, і вони слухали все це майже нудьгуючи. Сам факт загибелі Чурочкина – Хвилював їх лише настільки, наскільки це могло позначитись на них особисто. Вонесенський давав показання цілком спокійно, трохи приглушено, але інколи переходив усе таки на крик. Надто неприємні були йому запитання державного обвинувача, що мали на меті з'ясувати мотиви скоєння злочину. Запитання ці ставилися гостро і потребували однозначної відповіді. Вознесенський захищався відчайдушно. Навіть найбільш невигідну для себе ситуацію намагався обернути на свою користь. Як на Вознесенського, то виходило, що в усьому винен тільки Лупинський. От коли б Лупинський замість стати на коліна дав би йому гідну відсіч, Чорочкін лишився б живий, і він, Вознесенський, не сидів би на лаві підсудних. Що ж, цілком можливо. Відверто кажучи, можна вважати доведеним, що потерпілі, Поводились теж не найкращим чином. Зневажливо, розкинувшись на траві, Лупинський щось втолкмачував Тетяні Вознесенській про Зигмунда Фрейда, про якого та ніколи не чула, і викладав свої погляди на подружні стосунки, про які вона його не питала. З усього, що було мовлено, Тетяна зрозуміла лише, що з нею знущаються. Більш освічена людина з менш освіченої. Так, з погляду закону, Вознесенський протиправно позбавив іншу людину життя із хуліганських спонукань. Але ось таке кляте питання. Пробуємо глянути на всю ситуацію очима Вознесенського. До нього підходить молода дружина, запевняючи, що її образили. Коли Тетяна це сказала, пише Вознесенський у своїй касаційній скарзі на вирок Київського міського суду, у неї по щаті котилася сльоза. Отож, кляте питання полягає в тому, ким видався Вознесенський цієї миті самому собі – хуліганом чи людиною честі, порушником громадського порядку чи захисником жіночої гідності. За кілька кроків від нього сиділи люди, які вже тим дратували Вознесенського, що один з них був з бородою. Під час суду він зірвався на крик. Значить, вони освічені, і в них це відпочинок, а ми – ні – і у нас це пиятика? Що ж, і в цих словах була певна рація. Пити віно на схилах не дозволяється нікому, незалежно від освітнього рівня. Тільки річ тут зовсім не в цьому. Намагаючись вийти із простої конфліктної ситуації, Вознесенський не знайшов інших аргументів, крім сили. Навіть сам Чурочкин, який за матеріалами справи був добре розвинутий фізично, і займався класичною боротьбою, вдіяти нічого не міг. Удар був підлий, удар по людині, яка не мала змоги захищатись. До речі, коли Чорочкін уже перестав дихати, до нього знов підбив Біляєв. Біляєв крикнув «Не пронурюйся, вставай!» Він не хотів відповідати за від співучасть у вбивстві. Проте Чурочкін встати вже не міг. Так, відповідати за свої вчинки вони не хочуть і не вміють. Відповідати за свої вчинки, відповідати повною мірою відповідальності, яка передбачає найсуворішу кару, самопокарання, можуть тільки люди порядні. Між іншим, ще до суду всі обвинувачені були піддані судово-психіатричному огляду. Експерт переконався... Головне, що визначає ставлення обстежуваних до загибелі Чурочкина, можливі наслідки для них особисто. Позиція глибоко егоцентрична, у чужій біді шкода тільки себе. Як же все це могло статися, що Вознесенський убив людину? Не завзятий башкетник, не гіркий п'яниця, не психопат нарешті, хороший сім'янин і старанний виробничник. Як могло статися, що він убив людину в центрі міста, серед білого дня і на очах багатьох людей? Існує думка, що на прийняття рішення в екстремальних умовах часто лишається мить, що саме за цей невловимий відтинок часу робиться моральний вибір, який висвітлює людину в її істині сутності. Тільки це не так. За моральним вибором не мить а все попереднє життя. Якби Вознесенський мав вищу культуру почуттів, що, до речі, далеко не завжди залежить від освіти, ніякого вибору йому взагалі не довелося б робити. Домагання Тетяни помститися були безпідставні. На насмішку відповідають насмішкою, а не ударом ноги в голову. Але Тетяна ронить сльозу, і Вознесенсько мов би, катапультує. Бити, ні над чим не задумуючись, все одно кого, тим більше, що люди йому явно неприємні. І тому його поведінку 4 вересня, яка йому особисто видалася лицарською, суд цілком справедливо кваліфікував як особливо злісне хуліганство.